Første heller er den her podcast, der er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds bødekasse med MobilePay-Box. Og med det, der kan jeg byde velkommen til EM Bolt, som er Bold.dk's nye EM-podcast. Mit navn det er Sandro og jeg skal være jeres vært under hele slutrunden, som vi har glædet os utrolig meget til. Jeg er heldigvis ikke i under slutrunden, og det er jeg heller ikke i dag, hvor jeg har to kyndige gæster med mig. Min første gæst han har spillet 267 kampe i Superligaen og 34 kampe i første division for HB Køge, og faktisk også samme antal for Tampa Bay Rowdies. Det er dig, Martin Wiengaard. Velkommen til. Tusind tak. Vi sidder i et studie herude på, på Amager, men øh, vi begge to vi har faktisk startet vores karriere på Campus Road. Det er korrekt. Det, er korrekt. det ved du godt? Ja, det er godt. Det er stærkt, så det er en god begyndelse. Det er ude i 2013. Jeg vil gerne høre dig i forhold til sådan noget. Hvad, hvad betyder b 13 for dig? Jamen, man kan sige, det er jo det, jeg fik min, min fodboldopdrag til, kan, kan man godt sige. Øhm, jeg stiftede der til på, på, på et vigtigt tidspunkt, hvor jeg skulle vælge mellem b 13 eller, eller OB. Og øh, jeg fik min, min divisionsdebut i, i b 13 inden at, at turen gik ud af til Esbjerg. Så, så lige hvad det angår, jamen, så har det altid været et sted, hvor... Var det under, under farman? Det var under farmen, ja. ja. Men det var jo ikke derfor, det ved du også ja, det, det kan vi finde ud af senere. I hvert fald velkommen til. Tak for det. Min anden gæst, der har spillet 133 kampe i Superligaen for Brøndby, og så kan vi lige sige, meget kort, eller kort hedder det så, eller det kan vi lige gøre i efterfølgende, men 197 kampe i eliteserien for Rosenborg. Og så var du også et smut forbi Apoel Nicosia. Det er dig, Mike Jensen. Velkommen til. Tak. Brøndby, i går, hvis man var fluen på væggen hjemme med dig, Hvordan, øh, hvordan har det så lyttet? Ja, jeg, jeg gav i hvert fald besked til min kone på, at hun lige skulle sætte den på tv'et. Vi er selv selvfølgelig ud på stadion lige at se. Så, øh, du var en af dem, der havde fået plads derude? Jeg var en af dem, der havde øh, smuldet både mig og min far ind. Så, øh, der var god stemning både i stuen, men også, øh, også på stadion. Fedt. Jamen, tillykke med mesterskabet, og, og velkommen til og også til dig. Tak. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi skal snakke om landsholdet. Og, øh, og først vil jeg gerne lige høre bare lige kort i forhold til det her med... Øh, ved I hvor mange landskampe I har? Er det noget man tæller, eller er det, hvordan? hvordan er det når man, når man ikke, altså når man har mere end de her en to stykker, tæller man den så? Ja, så altså, nogle øh, Jeg tror jeg har syv, korrekt. jeg, har på, at jeg er ni, det er også rigtigt. Og du har scoret et mål. Det er korrekt. Så øh, ja, vi glæder os lige til at høre jeres øh, jeres input på det her landshold her. I det her første afsnit der vil der primært være fokus på øh, på Danmark og den her gruppe B. Og i den her episode, der vil vi dykke ned i truppen, som lige er blevet udtaget, og øh, i de tre indledende kampe. Så lad os øh, hoppe ned til del 1, som hedder truppen. I første del af det her afsnit, der vil vi dykke ned i den her trup, som julemanden lige har udtaget nu her. 26 mand som vi står nu her i studiet, og det er en bruttotrup. Men inden vi dykker ned, så har UEFA jo også netop udvidet antallet af spillere, der kan komme med til EM. Det er gået fra, fra 23 til 26. Martin, hvad, hvad synes du om det? Fordi umiddelbart så vil jeg sige, at, at det gør vel de gode landshold bedre, at de kan have flere spillere med til en slutrunde som, som det her. Ja, det kan man godt sige, men, men omvendt så kan man også sige, at det er vel et, et, et em Øh, hvor man gerne vil se de bedste spillere. Øh, så jeg vil sige, jeg har ikke tænkt yderligere over, at, at, at det skulle favorisere de store nationer, hvis man sige det sådan, øh, når vi er i, i, i det antal, øh, om vi har tre spillere ekstra med. Så, så, så jeg synes i et eller andet sted, at, at det er fint. Øh, og øh, ja, som sagt, så giver det bare muligheden for, at, at man kan få... Øh, Ja, måske også nogle yngre spillere at se, som måske ikke ville være kommet med blandt de 23. Men er det noget som spiller, hvis nu er det, man var på nippet til at komme med, som man egentlig ville være glad for? Ja, det er jo klart, at der, sidder jo, der er jo tre, tre ekstra pladser den her gang, og øh, den havde jeg da i hvert fald gerne taget, hvis det var det. Øh, så det, det, det, det tror jeg trods alt, så har der været lidt snak om, at, ja, så det er jo klart, der vil være nogen, der skal sidde på tribunen, men øh, det er derfor... Fra hvor jeg står, så er der stadig de bedste pladser, man kan få, så i hvert fald ja, du har netop prøvet det. <laughs> ja, det har jeg jo. Jeg skal nævnt til at spørge, for vi snakkede om tidligere i forhold til det der med udtalelsen. Du prøvede jo i, uh, i 2018, var det, hvor du uh, sammen med Bent og Peter Andersen og Andreas Bjelland blev siddet fra til sidst. Uh, du havde fået fire minutter i den her fantastiske 4-0-sejr mod Polen. Uh, <laughs> og så var, du på, uh, så var du på bænken i de tre resterende kampe i gruppespillet. Og så op, op til de her to playoff-kampe også mod Irland hvordan var den her pille og slue i forhold til, at, at du får at vide lige inden, at du ikke skal komme med? Og hvordan, hvordan foregår sådan noget? Ja, hvordan foregår det? Altså, først vil jeg sige, at det er jo selvfølgelig, altså for at sige, at du godt danser så er det, det er jo nederen jo ikke. <laughs> altså, det gør, det gør, det gør en as. Men, øh, men samtidig så var det også sådan lidt, øh, jeg havde godt forberedt, man var godt klar om, hvor man lå, og man lå på webben, og, så det var, ikke sådan, det var ikke sådan en kæmpe bombe. Så man måske lige noget at gøre sig på par enkelte tanker ikke? om, hvad det var, der skulle ske. Men, men man sidder jo altid og håber på og tror til det sidste. Det var jo sådan, at vi kom jo op i... Vi spillet mod Sverige, og så kom vi tilbage til København og kom op på et hotelværelse. Og så var vi jo lidt for mange spillere, og der var nogen, der lige skulle have et, et prik på skulderen. Så vi sad alle sammen i det her mødelokale, tror jeg, det var. Mærkelig stemning. Sidder og kigger ned i jorden alle sammen, ikke? Og venter på, at der kommer en, og prikker dig på skuldrene Og man sidder jo sådan og følger lidt med, ikke? man har jo opdaget, at der er en, der har fået et prik, ikke? Jeg tror, det var Peter Ankersen, ikke? Og Birland havde man noteret, så han var der, ikke? Øh... Niklas fik et prik på skuldrene og Jeg kan godt aflæse fra hans ansigtsudtryk, at det, ikke var... det var ikke rosen han havde fået derude, ikke? Så, øh... så der sidder man der og tæller lidt op ind i sig selv, og tænker, hvem mangler nu? Er det en så, og så videre, ikke? Og så sagde jeg, den her skygge kom læsende over til mig. Ikke? Og, den værste skygge. Ja, den værste skygge. Noget desværre ikke lige helt at dreje min skulder og sige, uh, don't touch me, men han uh, <laughs> fik fat i mig, og så, <laughs> så var det slut. Så du får det faktisk at vide, inden at, uh, at, ja, at resten af Danmark får det at vide? Ja, så kommer man ud, og så står Åge, uh, okay, det var Jon, der hentede, sådan som jeg husker, og så kommer man ud til Åge, okay, Jon, og får beskeden om... Uh, vi har nogle andre. Og det, der er ikke noget med, med en snak efterfølgende i forhold til hvorfor? Øh. Nej, det ved jeg ikke. Så skulle det have været, tror jeg, efter slutrunden. Det var i hvert fald ikke... Øh, og jeg, ved, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige, om der er andre, der har fået en lidt længere samtale. Øh, men for min del, så var det bare at sige, jamen, øh, tak for mig, øh, <laughs> vi snakkes på et tidspunkt. Det er jo sådan, gamet er jo. Ja, sådan er det. sådan er det Desværre. Men, øh, men som jeg sagde lige før, så har julemand han har jo lige udtaget sin trup. Så, øh, så lad os prøve at dykke ned i truppen og se på, hvad... Øh, for jeg har bedt jer om at prøve at kigge på en brutotrup, som, eller man kan sige en, en trup på 26 spillere, som I har udtaget, inden at I så Julmand udtage den her. Og så kan man jo prøve at, øh, at kigge på, på den trup, han har udtaget, og så prøve at sammenligne nogle navne. Så jeg tænker, at vi faktisk bare øh, går kronologisk til værks og starter med, øh, med målmandspositionerne. Der kan jo vel ikke være de store overraskelser i, øh, i det, han har foretaget sig på, på målmandspositionerne. Hvem havde I til at starte med på, på de tre pladser? Der var også nogen, der havde måske have nævnt en, en fjerde plads, men, men det var måske ikke så seriøst endda. Hvem havde I på de, på de tre, Mike? Ja, men jeg havde selvfølgelig Kasper for og Frederik Rønneår, og så var jeg godt nok lidt i tvivl om hele den der øh, ting over i Midtjylland der. Jeg synes jo, en af dem, der. Eller jeg, er jo, jeg tror også, det ligger lidt til, til min måde at, at kigge på mål, men Altså Jeg har altid været vild med, med Jesper Hansen og den måde, han øh, den måde, han har det der kølighed, han er lidt ældre også, øh, god at have en trup, øh, en sød fyr, og, øh, så det, men det, det er klart, det har været altafgørende, det har på en måde været priske, som har, har skulle bestemme, hvem der skulle komme med der, sådan har det i hvert fald set ud, uh, han har jo så valgt øh, løsel, og han er så kommet med fremragende målmand også selvfølgelig, men men jeg sad lidt og, og tænkte der, i hvert fald i løbet af foråret, om hvad fanden sker der der med Jesper Hansen, og han har også været med så længe, og han er også lidt øh, på en måde så stikker han også lidt ud med, det, med de spidskompetencer, han har med hans gode igangsætninger og hans spil med fødderne og sådan noget, så øh, samme havde jeg altså lidt på min liste. Okay, og hvad, hvad med dig Martin? Jamen jeg var også, øh, altså jeg vil sige, jeg havde skrevet løssel i forhånd til, fordi jeg troede, han gik med... Ja. Det, som han har kørt med, og, og Løssel, der har stået mest af kampform og sådan nogle ting. Men, men jeg skal da være ærlig at sige, at jeg havde den der i overvejelserne, når han har taget en fire kiver med, okay. øh, nu når han må udtage de her 26 spillere det Så var det der, han havde valgt at sige, okay, øh, øh, så kan vi altid spille øh, 11 mod 11 øh, med to kiver i meget. Men havde det ikke været måske spild af en plads i forhold til, man regner jo med, at Michael spiller, og så er der to til, til selve træning Hvis der skulle have været en tredje? Så havde det måske også været en, en, en spild af en plads at tage? 100%, 100%. Og det er også, øh, så jeg forstår godt, øh, hvorfor der kun er tre med. Men jeg kan høre, at I har jo ikke engang overvejet en målmand som Oliver Christensen, for eksempel, som er det unge nye, så står på 21, er OB-målmand, er måske det fremtidens nye håb, hvis nu øh, ja, kommer ind på, hvor langs Michael kan holde. Men han har jeg jo ikke engang overvejet. Nej, altså jeg ved ikke, at jeg, jeg tænker at slutrunde, der tænker at der skal det spises, altså, Og der skal du have den, der virkelig kan bidrage nu og her. Øh, så der, der, tror jeg ikke, at, der tror jeg ikke, at man tænker fremtidsperspektiv på den måde. Øh, tror jeg i hvert fald ikke, at jeg har gjort, så, og, så jeg kan godt forstå, at de, at de går med de, de målmænd, som de altid har haft. Og der er vi også enige. Jeg havde også de samme tre, Hvis vi skal bevæge os over på på de resterende 23 markspillere og starte fra, fra Forsvaret, så har jeg prøvet at dele den sådan ind i forhold til, øh, at vi kan tage den slavisk, for eksempel sige en højere På højre bakpositionen, hvem, øh, hvem har I spillet der? Ja, men der er altså til startbestillingen, tænker på? Bare helt truppen, faktisk. Ja, men der er det jo, der er det jo Daniel vas og det er, det er jo nok stryger. Øh, og så har der været Peter Ankersen, ikke? Og øh, ja, der har jo vel været flere forskellige, der også der har budt sig til. Men, men der, der synes jeg... Der, der, ser det, der ser det så trygt og godt ud, at de, de var rimelig bankers. Ja. Og det er det samme tog, du har på pladsen der. Og det er, kan jeg sige, kun supplere op. Det er det samme her. Hvis du bare kører videre, Mike, i forhold til, øh, hvis du tager hele forsvaret, så kan vi prøve at, at tage den efterfølgende. Hvem har du på, øh, på de resterende pladser i, øh, i forsvaret? Jamen, der har jeg de, øh, igen, de sikre Andreas Christensen, øh, Janik Vestergaard, øh, AC, Simon Kjær, øh, og og ja, så har der jo været hele det her med Sanke øh, og nu har han jo selv været ude og... Øh og tale lidt for sin sager, og øh, begge players og sådan nogle ting. Men han har jo ret i det, han siger, og jeg kan jo godt følge ham, fordi han er jo god, og han leverede jo også rigtig godt til sidste slutrunde. Så, øh, så jeg, kan ikke, jeg kan godt forstå det valg, og jeg, jeg tror også, jeg vil, øh, jeg vil føle mig tryg ved at sætte sanke på, så, så den er jeg også, øh, ham har jeg også taget med ind i der. Men alligevel, er den ikke, er den ikke lidt overraskende i forhold til, hvis vi kigger på øh, altså Simon Kjær A.C. i forsvaret, Joachim Andersen Jannik Vestergaard? Dem kan der ikke være spørgsmålstegn ved. De har leveret godt i, i år. Men alligevel, så har Sanka jo ikke ligefrem øh, brændt Superligaen af. Han har også haft nogle, øh, nogle kampe, hvor han har ud og blevet sat af holdet osv. Så, så det er vel den første overraskelse, hvis man kigger ned over truppen øh, i forhold til det, som der har været nu her på det sidste. Fordi det er rigtig nok, som du siger, Mike, i forhold til det, øh, til det der man sige, landskamps, øh, landskampe, som Sanka har generelt, der har han jo været i top. Men det må der være en lille, en lille bitte overraskelse. Ja, jo, det kan man måske godt sige. Altså, jeg havde det sådan lidt, øh, hvor klar er AC, Andreas Christensen, i forhold til, og, og, og, og den her sted her, som det så ud til, han fedt i, i Champions League semifinalen. Øhm, men det ser ud til, at han er så 100% klar, og det må vi jo gå ud fra. Og, øhm, og ja, så kan man sige, okay, er det så øh, omkring forsvarspositionerne, at du måske tager en man med, eller er det lidt længere fremme i banen og sådan nogle ting, men altså... Som Michael også siger, vi må bare sige, at at, at Sanka, ja for mig ville det også være en, jeg ville kunne stole på. Uh, hvis han med i, i, i en stor kamp, så vil jeg ikke uh, være nervøs, uh, hverken uh, som, som træner eller som medspiller. Uh, yeah, man så. ved, han er på. Nu hørte vi også julemanden lige kort sige, at det handler også om relationer. Uh, og der er det også uh, et sikkert balik at tænke med, som har været der i mange, mange år. Og har altid har præsteret, jo også på landsholdet. Jo, så, uh. Men er det så sådan, at når, når en spiller som Sanka for eksempel kommer med nu her, at han godt ved, at han er med på yderpladserne, så det måske ikke bliver til så meget spilletid under en er Ja, det er, jeg tro han er bevidst om, øh, men samtidig så, så så fornemmer jeg også at at der er i specielt i den danske trup altså det der med at, at det, man kan bidrage alligevel, selvom man er på, på bænken eller om det er på træningsbanen eller nu er der også nogen der skal <laughs> sidde for tribunen, så må man jo så må man hæppe derfra, ikke? Men Man er ikke æh, også lidt reserve til VM på en eller anden måde, ikke? Lige ja, det er, præcis og, og lige pludselig så stod han også skulle spille uh, mod Kroatien, ikke? Ja, startede ind og spillede jo meget godt, så, og det var dem, nærmest det der fik ham er ja, sådan lidt tilbage i yeah. et eller andet sted, og, og, og han beviser sig selv igen, yeah. hvis man sådan. Ja, hvis vi for eksempel så kører over på, øh, på venstre bak, der, øh, der er der jo så, hvis jeg skal sige, Joachim Mæle. Han har så godt nok taget Robert Skov med som en angriber, står der på tavlen. Jeg har ham listet som en, som en bak. Øh, havde I ham øh, på jeres liste? Jeg havde ham på min og også. Det var, det var en af de ting, som jeg håbede, man ville bruge den der ekstra udvidelse til troppen til. Det var, at man tog nogle med, med sådan nogle ekstreme spidskompetencer. Det er jo lige, lige netop det, man skal bruge dem til, og i forhold til det der med, om det ser de, de store lande og dem, som har mange gode spillere, der er helt enige med Vingård. Det tror jeg netop ikke, men jeg tror, det giver små lande, hvis vi kan kalde os det, som Danmarks chancen for at få noget af det der. De der spidskompetencer med, så altså, og, og døde bolde for Robert Skov, ikke? og hans drøn for distancen og sådan nogle ting. Ikke? Det er fedt, at vi lige kan have den streng at spille på. 100 procent. Og så, så er Bøjlesen også kommet med jo. Det må da være... Jeg vil ikke sige... Personligt synes, synes jeg jo, at han har jo haft et, et okay år. Men lige frem at kigge på internationalt niveau, der er det jo vel igen, nævner jeg, en, en FCK som en overraskelse Men havde, havde du set den? Ja, det havde jeg og det er egentlig på grund af hans ben Æh, nu nævner han også selv at Juleman, at han har taget spillere med, der kan måske ændre formation-system i forhold til at spille med tre stopper. Og der er det altså ret relevant, at hvis du vil spille med det, at du også har en venstre ben. Så, så det synes jeg giver god mening. Og nu vi kender Juleman. Det er ikke sikkert, at han er kommet med med en som Morten Olsen, der bare spiller sin klassiske system. Men julemand, der godt kan lide at, at ændre lidt i forhold til modstander der, eller i løbet af kampen, der synes jeg, det giver god mening, at han er med. Ja, helt klart. Han passer godt ind til Juleman. Han er teknisk dygtig. Han er god i relationerne, god i kombinationsspillet. Han er rolig med bolden, og passer Julemans øh, fodbold rigtig godt, tror jeg. Jamen, vi kommer ind på ham senere, når vi, skal, når vi skal gennemgå de her kampe, fordi jeg kan godt se nogle problemer i selve... Han er jo ikke verdens hurtigste spiller. Han er omvendt klog nok, men, men det kommer vi lige ind på senere når, til selve gruppekampene. Det var, det var forsvaret, hvis vi bevæger os op på midtbanen. Øh, hvis jeg skal tage på forskud, så Eriksen, Højbjerg, Delaney, det var der ikke nogen, der kunne sætte spørgsmålstegn ved. Æm, havde I Mathias Jensen på jeres på jeres liste? Ja, det hedder jeg. Altså, han er, det er igen også det er en, man kan sige, en gammel elev. Han er skolet i julemanden fodbold, øh, hvis man kan sige det sådan. Øh, de kender hinanden ekstremt godt. Han ved præcis, hvad han får, øh, hvordan han skal bruge ham i det der spil på banen i forhold til relationerne det taktiske. Han ved præcis, hvad han kan. Han kender ham til, helt ud til fingerspidserne. Han er igen teknisk spiller, bevægelig spiller, øh, god med bolden, rolig med bolden, øh, passer godt ind i den måde, de gerne vil spille på. Øh, beviser i landskampen, man vil lov at starte ind. Det sig sig i i i championship nu ikke ja. og spiller mig op rundt til Premier League så så den er ja der var jo lidt om, om det, og så var der Jens Jensen ikke og, og ja der tror jeg bare Mathis Jensen måske han han, han ja, ved ikke hvordan skal, altså, jeg tror han passer lidt bedre ind når han er i, øh, i den måde, de gerne vil. Altså, vi må også forvente, at Danmark bliver spilstyrende, og der, der skal vi bruge boldspillere som er, som er rigtig dygtige. Det er ikke at det, at Jensen ja, ikke er, men Mathias Jensen, det er trods alt der han har sin, sin forser. Men du nævner netop Jens Jensen. Ham havde jeg faktisk øh, på, på min liste, fordi jeg mener jo et eller andet sted, at han spiller jo for Cadiz og har, har spillet godt. Jeg mener måske, at han har et eller andet, øh, som han godt kunne bidrage med på det her danske land, så, som måske nogle af de her andre bobler ikke har, fordi... Uh, nu kan jeg nævne Christian Nørger også udtaget. Ham gætter jeg på, I også havde. AC fra Malmø, han er kommet med. Det er, det er en overraskelse men ham havde jeg faktisk skrevet, selv skrevet på min liste. Det er godt set. Ja, men det, det nævnte jeg jo for, for ja, Martin inden. Det, æm, det, det, det er godt set. Det er en god boldspiller, som han har fået med. En, han kender jeg fra i forvejen, både fra, fra Nordsjælland og fra Lyngby. Men det er der en gevaldig overraskelse at en, en Malmø spiller i AC, og nu, altså no fence til ham, fantastisk fodboldspiller, men at han også nægter sig med, det er stort. Ja, jeg vil sige, øh, og, og også lidt, hvis vi skal snakke om typer, øh, lidt, lidt, lidt det samme. Type i en rigtig god boldspiller. Jeg ved godt, at han har har noget power øh, og, øh, og, og, og sådan noget, men, men jeg havde fx en, en, en billing øh, med i forhold til at øh, bringe noget fysik, øh, hvis det var det, der var brug for. Øh, et alternativ til lægen, hvis det var, at øh, at øh, han har brug for, for en pause i, i en af kampene. Øhm, så, så, så det er godt set med AC, det må jeg sige. Den havde jeg ikke Man, Hænger der noget sammen med det, at han, at han har en relation til AC i forhold til øh, en billing, som du nævner, Martin? Kan der, kan der have været noget inde i, inde i de overvejelser? At altså, han simpelthen ved, hvad det er, AC, han kender ham? Han kender ham, altså, hvad, hvad, hans er, hvad er hans styrke? Ja, helt klart, helt klart. Sådan er det jo. Sådan hænger det jo sammen, og han ved, hvad han får. Og øh, som du siger, han Han kender ham. Han han kender alle hans kompetencer, og Hjulman er jo dygtig til at få det hele tiden pas ind, og, og sætter det op med den her teori, hvordan de, alle deres spidskompetencer på en eller anden måde i kombination bliver, bliver rigtig stærkt, ikke? Og der ved han præcis, hvad han får med AC. Altså, han er jo måske lidt anderledes, synes jeg, end de andre på den måde, han er jo, han er jo ildre en lille hisseprop, ikke? Og, og det, det kan også blive brug for, også på træningsbanen til at holde, holde kåret oppe, hvis det, hvis det var det, der skulle være brug for, hvis det bliver en lang slutrunde, ikke? Så... Så jeg kan sagtens se, at han har en stor rolle at spille i den her trup. Men kigger man også på personalet, altså i forhold til sådan noget med... Det er jo trods alt en slutrunde, den tager jo de her tre uger, man skal være samlet lidt over en måned. Hvem kan sammen, hvem kan ikke sammen? Kan det have været... Altså igen, AC er en fantastisk fodboldspiller, men kan det også have spillet ind, at man kigger på den type, som AC er, og så man siger, at han passer faktisk meget godt ind til den her trup? Jeg synes jo, Mike har en rigtig god point, i det her med, når han siger, at, at, at træningerne, der bliver mellem kampen, nu sidder vi og får meget på kampen og sådan noget, men der bliver jo træninger, der også skal opholde en vis intensitet, og der er du bare brug for nogle spillere, som, som kender deres rolle i, i, i truppen, og, og, og, og ja, Hjulman ved 100% er at, at fra Asien, der, der vil han få en 100% indsats til, til hver evig eneste træning, øhm, så, så ja, det spiller helt sikkert også en, uh, i forhold til at, og opretholde konkurrencen, fordi han kommer ind til at stille med sammenhold i, i, i alle tre kampe, og forhåbentlig også det, der følger efter, efter puljespillet. Ja, det kommer vi ind på, ind på senere, fordi der er øh, selvfølgelig nogle mange taktiske greb, man kan, man kan bringe fremfor, altså når man har en AC frem for en billing og så videre. Men hvis vi bevæger os op til, øh, til de angriber, han har taget med, og, og der har jeg så eksploderet Robert Skov i forhold til, jeg placerer ham på bagen. men... Øh, hvilke angriber, hvis vi kigger på, på nogle af dem, som han har taget med, det er Dolberg, Yusuf Poulsen, Martin Brethwaite, Andreas Goelsen, Andreas Stamsgaard, Jonas Vind og Andreas Cornelius. Er der nogen, der, der stikker ud i forhold til, at som ikke var på din liste, Mike? Nej, der er ikke nogen, der stikker ud. Det, som jeg var glad for at se, det var, at Cornelius var med. Fordi det er igen også det her, og der, der er vi tilbage med de der ekstreme kompetencer. Og hvis der skal være brug for mål, hvis der skal være en inde i boksen, et eller andet, der har han jo bare et rådspil, som er i. Man kan man nærmest godt tillade sig at sige verdensklassiker. Altså, så han har noget af det der ekstra, hvor man kan udnytte den der, den der sidste, eller de der ekstra pladser, ikke, til, at få, til at få en ind, som kan, kan skabe noget helt anderledes. Han som... har jo kun et mål. Ja, men han... Øh, men der kommer flere. Jamen, det er han. <laughs> Nej, men altså, Et han har... Ja. i 29 kampe og 21 for startet. og han har rykket ned med Parma. Det er jo ikke lige frem, fordi at han har spillet ja. sig på. Nej, men han har jo været okay form i Parma, og... og ja, jeg, har, jeg har altid haft øh, lidt øh, fornemmelse af Cornelius også på det danske landshold. Måske har det været lidt uforløst. Altså, øh, så har der jo også været hele øh, perioden under Åke, og... Der spillede han jo også nogle specielle roller, men altså, hvis... Hvis du skal jagte mål, og, og, og du har ham ind i boksen, så fylder han jo noget, og han er jo, øh, så det, det kan jeg godt forstå. Det var en no-brainer at høre, øh, altså det er, jo, det er jo lidt det, jeg hørte dig sige, at det var en no-brainer at fået Cornelius med. Jeg ved ikke, om det var en no-brainer, men jeg var glad for, at han tog med. Øh, jeg synes, han pønter. Jeg synes, han lige har noget, som er lidt anderledes. Og havde du ham øh, på din list, Martin? Ja, jeg havde ham også med, og, og havde også håbet på, at, at, at, at han fik chancen netop på grund af det mark, siger i, i forhold til, at han, er, han er måske meget fede smidende. Til sidst. Hvis vi kigger på, øh, på nogle af de andre navne, det er jo ikke rent offensivt, der har Danmark jo ikke. Øh, altså, det er jo ikke fordi, at de her spillere de har brændt deres liga af. Jonas Vind har spillet øh, 28 kampe, scoret 15 mål, hvor 9 af dem har været på, på straffe. Han var, der var ikke et spørgsmålstegn omkring ham. Damskår kommer så også med Andreas Skoholsen. Er det nogle af de her joker, der kan, der kan spilles ind til øh, måske en, øh, en start Når vi Det kommer vi til at snakke om senere, men, øh, men de her to Nordsjylland-drenge. Ja, men det tror jeg da. Det tror jeg da helt sikkert. Altså, man skal jo være klar over, at hvis man er i truppen, jamen, så skal man også være klar til at kunne spille, og man skal have noget at bidrage med, så, så der er jo ikke nogen, der som er med på, på et som turist. Altså, alle har hver sin øh, ting at komme med og, og bidrage med, og så er det, hvordan en sætter det sammen til de forskellige kampe. Der kan, være, der kan være skader, der kan være container også, hvis vi kommer længere hen. Der kan være forskellige taktikker, alt afhængig af, hvem vi skal møde. Så, øh så det, det kan meget vel være, vi, øh, vi får set et, et stort spektrum af forskellige spillere og formationer og, og mulige sammensætninger, så det, øh, det bliver spændende. Men der må der være nogle spillere i, i alle de her bobler, som ikke er kommet med. Altså der er en uh, Alexander Scholz, Maxø. De kan da måske med, med rette være skuffet. Altså Scholz har haft en, en fremragende sæson i, i Midtjylland. Maxø bliver, bliver dansk mester af en af de bærende spillere i Brøndby kan de være skuffet over, at de ikke måske når, altså i, i forhold til, at truppen er udvidet? I hvert fald, altså man kan sige, at hvis du kigger isoleret set på præstationer, øh, så ja, så synes jeg måske godt, at de der sidder til en Begge to, eller hvem er den, burde det så have Nå, Nej, men så synes jeg måske godt, at de hver sær kan sidde og tænke, okay, hvad skal der så til, aktivitet? og jeg har i hvert fald præsteret den hjemlige, og det er jo netop det, vi skal huske på, det er den hjemlige der. altså det er i Danmark, de har præsteret, ikke? Så på det seneste i hvert fald, og, og, og derfor så, så var det måske i den som Michael også sagde tidligere i forhold til, at det er en slutrunde. Øh, men jeg er så ret sikker på, at lige så snart at den slutrunde er overstået, så, så kunne jeg dog forestille mig, at han kom, kom ind omkring det, men han er jo imod stærk konkurrence, hvis vi kigger på de stopper, som, som, som han skal slå af. Øh, Scholz, jamen der, der, der tror jeg simpelthen, at han også skulle vælge mellem Sander og Scholz. Øh, og, der, og der tror jeg måske, at han er gået med, at, at han måske ved 100% hvad han får med Sander, og, og det har han set før øh, i en slutrunde. Men ja, jeg kan da godt forstå, hvis de, hvis, hvis de to de sidder og tænker, okay, hvad, hvad skal der så til? Hvad skal, hvad skal man mere gøre for at komme med? Men jeg kan jo også bare nævne spiller. Vi, vi sad jo og snakkede, da vi så Julemanns trup på herude, en, en Rasmus Falk for eksempel. Ja, altså, han han har, jo, han har jo noget x-faktor, ja. som man jo ikke finder i nogen af de... Altså, det han kan... ja. Det kan de andre ikke. Nej, der, der burde være... Ja, den, den, den kunne jeg også godt tænke mig have set. Altså, hvorfor er det sådan, så lige præcis igen ikke en ord? Er, er det igen, fordi han ikke har været en del af, af hele setup? op? Ja, julmand må jo vurdere, at han har lidt af det samme nogle af de andre steder, ikke? Men altså, det er jo underholdende at se på Falkor. jeg tror også, som du siger, han har, han har det der... Han er ikke bare god i de små rum, han er god i de helt, helt små rum, ikke? Altså, han vender jo en tunedås, jo, ikke? Altså, så, så, så hvis... Jeg, kunne godt, jeg, jeg kan godt lide den der tanke om at der er nogle af de der der har de der ekstreme færdigheder. Jeg øh, var vist man kan... mod Manchester United. Ja, ja, der var en helt afstanding. Så, øh, så han er jo en, en, en, en spiller som tager niveauet uanset tror jeg, hvor øh, altså sætter du ham ind på den stor scene, så så bevæge vi han også der på en eller anden måde. Øh, men ja, han har ikke fået han er ikke på måde at få bidt så helt fast på det danske landshold, så, øh. og du har men hvis jeg kigger ned over de her øh, bobler jeg har skrevet op, der er jo også en, øh, en jeg er skuffet over, det er for eksempel en Sisto, som ikke han har også noget af det, som, som de andre ikke har, den her x-faktor, det her en-mod-en-offensivt, men han har vel ikke engang kunne spille sig til i forhold til... Han har jo spillet bedre her på det sidste, men har vel reelt set ikke været inde i overvejelsen? Nej, det tror jeg ikke. Altså det, det er jo svært at sige, hvordan man ledes, men, men, men, men i den det, det har været forsvindende, i hvert fald i mine øjne. Uh, bundniveauet har været for lavt til, at, at, at jeg ville tro på, at okay, ham kan jeg godt smide ind på den store scene, og så, og så toppræsterer han bare. Uh, der, der, han er ikke lignet en, der har ligesom bare fundet ro i sig selv her i løbet af foråret. Uh, man kunne vel også godt til altså, at have lidt større forventninger til det forår, han har, han har haft, på trods af det at det har været en opadgående form, kunne til dels, men altså ikke mange kan man have afgjort. Uh, og det, det, det burde han måske uh, i mine øjne have gjort, hvis det var, at han skulle have været en, en rigtig... Uh, Uh, have været ind omkring holdet. Uh, så so, so nej, har jeg slet ikke haft min år, det skal jeg være lige at sige. Jeg var meget mere tilfald, hvis man skulle have en med, der kunne virkelig uh, åbne en, uh, en solid defensiv op. Men der sidder jo også en, en, en Lasse Schøne derude, som havde spillet i Italien, eller det havde han så ikke. Så skiftede han til, til Herrenfæn og har spillet uh, 12 ud af 12 kampe fra start. Han kommer ikke med. Han er 34 år. Havde det, igen, fortjent, ufortjent, det findes ikke i fodbold, men... Har man måske, havde man måske brug for sådan en spiller, som har været der før, er oppe i alderen, har rutinen, har stået i sådan en situation før, man har set bort fra ham? Ja, yeah, det har man. Altså, igen, jeg tror bare, han er simpelthen på en eller anden måde blevet udkonkurreret. Øh, man har vurderet, der andre, der har været bedre. Han har selvfølgelig været ind over overvejelserne, som du siger, så er det også nogle plusser. Han har været der før, og vi ved, at han har leveret på det niveau før, men det igen, han har. Øh, nu er han i Herrenfien, og og... og og spiller i jeres i division, og, og, og det er gået fint og sådan noget, men jeg, jeg, jeg, tror, øh, jeg tror simpelthen bare måske, at han er blevet, blevet overhalet, og, øh, og det har ligget lidt i kortene, at han, øh, han måske var, at hans tid øh, var ved at være forbi. Ja, du sad jo snakket inden vi gik på det her med, øh, med Nørregård og Mathias Jensen, du snakkede om i forhold til, at hvem er den, der kunne trække dybere ned i banen, og, og det er jo måske også dem, der kom med på bekostning af, en, af Lasse Sjøne her, men noget af det, jeg har tænkt på, når jeg har kigget på, på en trupsammensætning nu her, det har været det her, når vi kigger rent offensivt, hvor meget kigger man så på spillernes form kontra deres niveau? Altså fordi, vi kan jo, vi, når jeg kigger på de her offensive spillere, som jeg har listet igennem nu her, det er jo ikke, fordi de har brændt ligagene af. Dolberg har haft gang i en turbulent sæson i Nice. Josef Poulsen, han spiller i Leipzig, men han spiller ikke i samme position, som man gør på landsholdet. Breathway spiller ikke. Hvor meget spiller det ind, det her med form kontra det reelle niveau, som den enkelte spiller har? Jeg tror da helt hvis Kasper han kunne vælge, så havde de der brændt ligandet af. Øh, og så har han fået øh, tre eller fire angriber, der bare var brændt varme. Øh, men det kan han jo ikke vurdere, øh, eller det kan er i hvert fald ikke styre. Øh, og så er han jo nødt til at udtage dem på, på, på det, øh, de kvaliteter, de har, når, når, når det ikke er, er det andet, der, der lige springer øjnene. Øh, jeg synes, at Bradford for eksempel var faktisk det en ret god periode i Barcelona, inden han så blev skadet desværre. Uh, outdoor semifinalen som jeg husker det, uh, i, i Copa del Rey. Ikke? Så, um, så um, vi kan jo håbe på, at de lige har taget et lille, uh, lille dyk i foran til, og så uh, skulle, skulle, skulle fyre den af nu her, og så ramte topformen. Uh, men ja, der er indtrykket om, at, uh, at hvis Kasper selv skulle vælge, så handler han er nok valgt, de bare har brændt den af. Men det er også det, du siger nu her, det her med, at nu uh, der er 17 dage til EM, og Ligaen er blevet færdigspillet i, uh, i weekenden her, nu skal man jo også koble fra, lavet op, samtidig med, at man skal holde form ved lige. Hvordan er det, nu ved jeg godt, der er selvfølgelig er nogle, øh, nogle øh, træner ind over for landsholdet, men hvordan foregår helt, og nu spørger jeg så også øh, ubarmhjertet i forhold til, at du bliver siddet fra, men hvordan vil man gøre i forhold til det her med, at, at man skal jo også lige lade op igen efter en lang sæson. Hvordan, hvordan holder man form ved lige i sådan en periode? Den her lige op til? Jeg tror, jeg tror det er noget med, at, øh, at man øh, skruer, skruer hovedet lidt af, men, men kroppen arbejder jo videre. Altså, det, det, det kan man sagtens finde ud af. Men tager man, altså, tager man, får man ferie? Får man sådan en fem-dages ja, ja, ferie? Ja, hvor man... jeg kunne forestille, at de fleste får en fem dage, eller måske en uge, eller måske nogle mindre, eller af, når de slutter, og hvis der er nogen, der lige skal spille lidt senere og sådan nogle ting. Men ellers så, så får man lige de der par dage, hvor du, hvor du simpelthen kommer helt ned, helt væk, hovedet helt af, og også kroppen. Og så begynder man derfra, måske så starter man med at løbe lidt igen, og jogge lidt igen, og træne lidt igen, og spille lidt igen. Men samtidig kan man godt måske i starten lige stadig have, at, at oplægget kan godt være sådan, at der er også nogle sociale arrangementer. Vi har lidt mere fokus på at få bygget det mentale overskud op igen. Øhm, så man kan sige, at kroppen arbejder videre, og man træner og fokuserer måske i kortere perioder, hvor hovedet så også får noget luft. Og der kan også være, øh, må at de måske... Nu ved jeg selvfølgelig ikke med coronasituationen, men det kunne være også, at nogen, der man måske lige får lov til at på sine forældre, eller hvad det nu kunne være. Altså sådan, og så bygger man på det og stille og roligt op for tempoet ind mod, ind mod første kamp. Ja, for de, jeg tror, de bliver isoleret frem til, til, til EM, ja. og, og over over EM, hvor de ikke må have kontakt med andre personer. Men øh, ja, det var jo så den her korte gennemgang på en halv time, vi lige kom igennem øh, truppen, og nu skal vi til, øh, til selve gruppekampene og de tre kampe øh, og videre færden.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 I anden halvdel af den her udsendelse, der dykker vi ned i gruppekampene for Danmarks vedkommende. Og Danmark, de er placeret i gruppe B med Finland, Belgien og Rusland. Og den 12. juni, der skyder Danmark så EM i gang, når Finland, de gæster pakken. Finland, de er med til deres første EM-slutrunde nogensinde, hvilket i sig selv bare er en, en kæmpe sejr. Og de ligger nummer 54 på FIFAs verdensrangliste. Og i den power ranking, som der vil komme ud på bold.dk senere på, på ugen eller i næste uge, der har jeg den placeret på 24. pladsen, altså sidste pladsen. Uden at lægge ordene i munden på jer, så kunne man vel ikke få en bedre start på EM? Jamen, jeg har altid haft lidt det der med, hvad er en god start over for modstandere? Hvad er en god start i, på en ny sæson? Hvad er en god første kamp i et Champions League gruppespil? Hvad er en, en, en god første kamp? Fordi ja, kommer du afsted fra Finland med en topprestation, så, så er det en god start. Uh, møder du Belgien, leverer du en top-præstation, kommer du afsted med et point, er det også en god start. Så, så, så man kan sige, uh, ender du med at ikke ramme niveau, og lige pludselig så står du med, med, med et point mod Finland, jamen, så, så, så jeg vil sige, det der med at bare tage modstanderen, så sige, okay, vi kunne ikke ønske os en bedre start. Uh, nej, på papirer har vi en, en, en, en, en fordel i forhold til de spiller, vi kan præsentere. Uh, den form, vi er inde i, uh, så er vi selvfølgelig favoritter til at, at, at komme afsted med, med, med tre point. Um, men der vil altid være lidt, uh, lidt, lidt nervøs på, når det er en, en, en åbningskamp. Det er der også lidt en tvivl om. Uh, og det kommer de og drejer os til at have. Jeg tror selvfølgelig på, at kvaliteten er så stor i holdet, at, at vi nok skal klare det. Men, um, men der er ikke tvivl om, at uh, der, der bliver garanteret en lille check uh, i, i begyndelsen. Men det er sjovt, fordi du, jeg har jo netop skrevet, eller tænkt, at uh, den optimale start har måske været at spille mod Belgien. Altså man får en, en favorit-TV eller til EM. I første kamp, hvor de ikke rigtig er nået at komme i rytme og, og, og få spillet noget ind, det havde jeg måske set. Hvad, hvad, hvad, hvad tænker du om det? Jamen fordi? Det er helt rigtigt, altså, fordi at den her første kamp, det, er jo, det kan jo kun blive en dårlig start, fordi hvis vi vinder, jamen så, så den skulle alligevel jeg, mm -hmm. så, så øh, Men ej, altså jeg kan godt se, hvad I mener, og selvfølgelig er det... Øh, Ja, det er en fin starter og, og, og vi skal da der, vi skal der bare have tre point der. Altså der er ikke så meget at sige til. Og så må vi se med din power ranking, om den holder eller om Finland går hen og bliver det nye Island. Altså det det de kan lidt jo kun spændende. overraske, kan man sige. Ja, det kan det jo. Og det og, øh, Men de har altså noget, øh, de har noget meget meget spændende. De har jo vores øh, gode gamle teamer, og som er skadet. Som ja, men øh, kommer han ikke med? Øh, ja, umiddelbart lige nu her, der, han, der bliver han skadnet, så. Pas, men ja. jeg tænker... Lad altså, os ja. kan komme med på en af de der 26 pladser. Men altså, i forhold til det her med, at, øh, at man møder Finland i første kamp, som højst sandsynligt kommer til at pakke sig lidt og spille på omstillinger, så vil man jo også kigge på, at, øh, hvilke spillere man skal spille øh, altså, i startælveren til den her kamp. Og hvis vi prøver at dykke ned i, i, i, hvad I vil stille til sådan en kamp i forhold til, at man møder Finland, hvad bør Julmann tænke ind i sådan en gameplan? Altså, nu tænker jeg, og noget af det, jeg har skrevet op, det er breath weight, Poulsen, der er måske ikke så meget bagrum at spille i. Er det... Øh, vil, vil I stille med dem? Åh, oh, ja, nu bliver det svært. Altså. Nu bliver det teknisk. Altså, jeg synes jo, at man kan sige, at med, med hensyn til Josef, hvis der er små rum og sådan noget, så er han jo god i de små rum på den måde, at han selv er et stort rum. Altså, fordi han, han fylder jo meget, og han tager jo meget plads, og som regel så rundt om ham, så, så bliver der plads, fordi han rager, øh, han rager på en eller anden måde rum og spiller til sig. Øh, så, det, så det er ikke sådan, at vi, vi kan sidde og se. Altså, jeg er spændt på at se, hvordan de griber det an. Øh, men det er rigtigt, som du siger. Jamen, lige umiddelbart, så kunne det godt øh, tyde på, at man skulle have lidt, øh, lidt mindre spillere end nogle mellemrumsspillere. Øh, tekniske, de hurtige, specielt på de små meter, er lov at af, hvor, hvordan kampbilledet bliver. Men, øh, men de kan jo også blive bragt i spil øh, undervejs, så... Øh, så jeg er spændt, men jeg øh, tror, at vi får set Danmark i, i vanlige øh, boldbesiddende, teknisk øh, tempofyldt øh, pasningsspil. Og så, øh, så kunne det godt være, at der kunne komme en åbning til en af de her, lad os kalde dem, Det kunne være ja, en øh, skov Olsen eller en Damskov, eller, øh, eller det af, hvor du sælger, sælger, sætter øh, Mathias Jensen for eksempel, hvis det var ham lige pludselig. Øh, hvad med i forhold til, til en spiller som, som Andreas Christensen nede i Forsvaret, som har været ude med en skade nu her, men man ved ikke, om han bliver klar til en Champions league final. Hvordan er det ud fra trænerens synspunkt? Så kan, så kan du få træneren, så får du hans. Hvordan ud fra trænerens synspunkt i forhold til, han ville jo starte inden, og det er også det, han har været. Man møder Finland, som man regner med at slå. Hvor, hvor meget... Altså, hvad vil man sige, hvor tæt på ikke at være på 100 skal han være for ikke at spille sådan en kamp? Som man et eller andet sted godt kan vinde, hvis man stiller med en Sanka, eller hvis man stiller med en uh, Joachim Andersen, eller en, uh, en Janik Vestergaard? Jeg tror, hvis man er kommet til, så forventer Kasper Hest sikkert, at ASR er 100 procent klar. Øh, og så er det ikke de fire dage ekstra, øh, der kommer til at spille ind, tror jeg. Øh, så, så, så i forhold til skaden, der er, der er jeg ret overbevist om, at man siger, okay, nu starter EM, øh, og så spiller du EM. Øh, og så må vi se. Øh, men, men, men hvis, hvis det, er det det, det går med, det vil jeg i hvert fald tænke, at så, så kommer du også i gang nu, og så er det ikke de, øh, de tre dage ekstra pause. Det, det, det kan jeg ikke forestille mig, det er det, der kommer til at afgøre det. Øh, men jeg tror, vi bliver meget klogere lige så snart, den der Champions League-final, der den op, øh, hvor vi har AC hen. Men hvad med i forhold til AT's synsvinkel fordi at, øh, man vil jo give sin højre arm for at spille en, øh, alle tre kampe til EM. Hvor meget tænker han over det her med, at, øh, at han rent faktisk skal stå klar til første kamp? Fordi man kunne også forestille sig, hvis han ikke er klar til første kamp, at Julman går videre til kamp 2 med et hold, der har vundet. Ja, den er svær for ham selv. Hvad har du selv gjort, hvis man vender den om? Hvis du havde været AC, der har haft en, en muskelskade og skal spille en Champions League-finale nu her, den kan han jo selvfølgelig ikke tænke ind i en EM, men i forhold til EM, hvis han ligger på de her, lad os bare sige 70-80%, hvad havde du så sagt til, til en julemand? Så havde jeg sagt, at jeg er klar. Der er ikke noget at vente på. Okay. Altså, fordi man kan aldrig spore om, hvordan det bliver, og det kan være skaden ikke hele og og så det er bare at komme ud over stepperne skade. Det er, jo, det er jo en del af fodbold, at man kan aldrig, det, er så, så det er hvis han er klar, så er han klar. Altså, så hvis han melder sig klar, så må man også gå ud fra, at han er klar. Og, øh, og så spiller øh, han. Ja, så spiller han. Men Danmark de er også på, hvad er det, 70% chance for at vinde den her. Den giver 1,45 på, på oddset, så de er, de er store favoritter, og man spiller også hjemme. Men du snakker omkring de her opstartsnaver. Kan der snige sig noget ind i forhold til, at man ser en, måske en første halvleg, der, der måske starter måske lidt langsom i forhold til, hvordan at spillerne skal i gang osv.? Jamen, det, det, altså, det, det kan jo næsten ikke undgås. Man kan sige, vi ser det så tit, øh, til de her slår rundt her, at, at, at de første kampe, der skal altså lige over, øh, en, en, en vis position næver. Øh, altså, det eneste, som jeg kan se, det er jo lidt det her, okay, der kommer lidt hold forventninger til de her hold her, men omvendt så kan man også bare sige, altså, hvor har de været gode i lang tid? Altså, virkelig gode og flotte resultater... Øh, der er spillere, der kommer tilbage med kæmpe selvtillid. Uh, Smejtel og lige vundet FA-koppen og, og sådan noget ting. Ikke? Um, så uh, jeg tror, de hviler så meget sig selv, det her hold her, at, uh, at jeg tror også, at de får helt styr på det der. Så hvis vi ser lidt, så tror jeg ikke, det bliver ret meget. Uh, jeg, jeg synes virkelig, at, uh, at de ligner et hold, der, der har uh, både en, en stor tro, uh, men en, en sund selvtillid. Uh, så hvad bliver kampen? Så vinder vi 2-0. 2-0, tror du? Ja. Så det lyder jo forholdsvis ikke, at uden at bare blæse dem fuldstændig år. Ja, det, det, det tror jeg. Hvad tænker du mig? jeg tror vinder mere. Altså jeg tror at hvis vi får en god start, vi skal tænke på at det rutineret hold vi har. Altså de har fuldstændig styr på det der. Altså de kommer til at bragde ud af, og så kan jeg godt så kunne jeg godt tænke mig at se den første kamp hvor man også tillader sig at være lidt grådig, ikke det der med 2-0, vi skal lige vente, og der kommer en kamp mere og sådan noget bare bragde ud af. Få score, altså hvis man kan komme fra start med sådan noget 3-4-0. Ja, det ville altså, være fantastisk. Er vandring, start, har men udad... men okay, vi skiller ikke, skiller ikke bygge det for meget op, <laughs> men for fanden hold kæfte godt fodboldhold vi har godt fodboldland vi er. Altså, der, vi må tillade os os og, og have lidt forventning også. Ja, og de vandt jo, de tre forgående kampe har de jo taget med, med 14-0, mener jeg det er. Så de har jo holdet til at, til at skulle spille sig videre, og, og til at vinde stort, som du selv siger. Ja. Kamp 2, den... Der er lidt andre boller på suppen i, i kamp 2, når Belgien, de, de kommer på besøg fem dage senere. De er placeret på FIFA's, eller på, på verdensranglisten på nummer 1, og de topper også min power ranking. Surprise, så jeg tror faktisk også, at de... Jeg har dem til at gå hele vejen. Hvis vi skal vinde det her Belgien-hold meget kort, så øh, har jeg den samme med England, Frankrig og Tyskland til at løbe med det hele. Og når jeg sådan kigger ned over deres hold, så kan jeg umiddelbart ikke rigtig se de store svagheder. Hvor er det, man skal... Til altså, sådan en slutrunde her i kamp 2, hvor kan man gå ind på sådan et hold? <laughs> det ved jeg, du er godt gardæret, skulle jeg helst <laughs> at sige, også på, uh, på dine tips men øh, nej det er jo svært at finde nogle fejl ved sådan en hold eller nogle svagheder altså det er jo det er jo det er, det er jo i overordnet forstand det er jo verdens glas ikke og, og man kan sige det her med at at har det nogen betydning at det er gruppens anden kamp i stedet for det er første eller sidste altså det her med at de møder Rusland i første der regner man med at de har tre point vi snakkede om at vi vi selv regner med at Danmark har tre point det er jo en kamp hvor man næsten kun kan overraske Ja, yeah, det er det. Altså, det, det, vil, det vil selvfølgelig blive en, en kamp, hvor alt det, man får mere, det vil, det vil være godt. Uh, uh jeg tror, jeg, tror, jeg, tror, det bliver, jeg tror, det bliver en hård kamp. Jeg tror, at Belgien, de er også sådan et, som vi sagde før, altså, de har sådan et grådigt hold. Der er ikke noget med, at så slår de Rusland, og Danmark vinder, ikke? og så er altså, et kryds faktisk okay ud, og vi kan spare et par stykker, og så skal vi bare lige vende den sidste eller udgjort, okay, så vi videre lige meget hvad. Ikke? Jeg, jeg tror, de er sådan nogle typer der, der kører på, så de kommer med, de kommer med fuld ballade. Altså. Der, der bliver desværre her mere at gøre. Vi mødte dem for ikke så lang tid siden, og... Der synes jeg, selvom vi havde godt fat i dem, de var lige hakket øh, bedre, men, øh, men samtidig synes jeg godt, at man kunne fornemme lidt, at der var nogle muligheder, specielt i kontrafasen mod dem, som, øh, som vi kunne få udnyttet så... Så ja, vi har, vi har jo også vi har en, vi har en god målmand, øh, som også er i jo et god igangsætning, og vi har nogle hurtige folk, vi har utrolig stærke forsvarsspillere, så det kunne jo godt blive øh, sådan noget mere, at man kunne se, om man kunne øh, rage et eller andet til sig. Det, det må være sådan noget, man... Øh, ja, du siger for. det selv. Man mødte, man mødte Belgien to gange i Nations League, hvor øh, det blev til 2-0-nederlag på og et øh, 4-2 i, i Bruxelles. Men jeg synes jo, noget af det udtryk, som, som et dansk landshold havde, det var jo den her, her kommer vi. Altså, vi, spil, Danmark spillede på egne præmisser, og så måtte Belgien egentlig indstille sig lidt på Danmark. Men i forhold til rent taktisk og rent igen spillere, når vi, vi snakkede omkring Breithwaite og, og Josef Poulsen lige før, de vil jo for rent faktisk måske passe perfekt ind i sådan en kamp her, hvor det er, at man på en eller anden måde regner med, at man har bolden lidt mindre end Belgien. Ja, der er en altså, jeg tror, at Kasper, han har, han har, han har lagt en, en, en plan, der, hvor der er fuldstændig styr på det, og han, og han har allerede været dem alle tre kampe i gruppespillet, der er en tvivl om, øhm, så, så, så, så ja, altså, som Mike, han siger, vi skal se, om vi kan få et eller andet til os, øh, jeg synes personligt, at vi skal ud, og så skal vi have fokus på os selv, øh, og så skal vi se, hvad, hvad, hvad vi kan udfordre dem, øh, og måske også ligesom se, okay, hvor står vi henne? dem kan man måske også få nogle svar på i sådan en kamp i, i kamp 2 fordi det kan jo ind med at vi bliver i gruppefinalen, øh, hvis det er, at vi begge hold kommer afsted med med, med de øh, med de sejre som, som vi forventer i, i den første kamp. så øh. men går man ind til sådan en kamp her og tænker at og nu, nu, nu må jeg ærligt tænker man at det er en gratis kamp. Nej, nej, nej, nej, nej. aldrig. Nej, nej, det man kan kun vinde. Ja, nej, det ved jeg ikke. Altså, man går ind som et dansk landshold med selvsider, som har været gode over en lang overrække, og man kigger på kammeraten til højre og ham til venstre, man stoler på hinanden, man har oplevet store ting sammen, man, man, har en, øh, man har det her sammenhold, som også har, synes jeg, kendetegnet det danske hold, altså, så der er den der tillid mellem hinanden til, at, at man, går, man sagtens kan opnå øh, store ting og har... Altså virkelig også kvalitet til at kunne udfordre Belgien. Det, det skal slet ikke være sådan. så de skal, men jeg, kan, jeg kan godt lide det, der, som du siger, at de, skal, at de skal ind og spille på deres egne præmisser. Det er jo det, der er sjovt at se, at vi, vi er Danmark, og, og så de laver et powerpoint show med alt det, som vi er rigtig gode til. Ikke sidder og kigge for meget på Belgien og prøve at se på det bundne, han kan. Det er lige meget. Vi skal se på, hvad, hvad vi selv kan. Det, det, det er jo det, der er sjovt for os også at se, at de, at de folder sig ud. Og det synes jeg også, de gjorde i den 4-2 kamp, øh, mm. som du nævnte før. og det, Så kan det godt være, at det bliver en svær opgave, uanset hvad. Men, øh, men det skal da have skudt der er slet ikke noget der. Men så det, jeg hører dig på en eller anden måde sige, det er også, at øh, der er landsholdet, der gik fra, fra, hvad hedder det, Åge Harreide og til julemand og den form for fodbold, der blev spillet under åh Hvis jeg hører dig rigtigt, så, så siger du, at det er meget... Altså, det er jo blevet flottere at kigge på, men når man holder resultater op for det ene, som åh han leverer jo resultaterne. Hvor meget går man så på kompromis under en slutrunde i forhold til det flotte spil? ja det er jo en smagsag. Altså, jeg synes jo... Øh, øh, Hele diskussionen omkring alt det der med Åke, okay, den behøver vi jo ikke at gå ind i nu. Nu handler det om julemand og, og, og landsholdet nu. Øhm, og det er jo den, altså, jeg tror, at Juleman er jo en pære dansk træner på den måde, at han, han har jo den danske fodboldfilosofi inden, inden under neglene. Altså, han har, selv, han har selv været med til at grave den og bygge den op og... og og sammensætte den på en eller anden måde, helt tilbage fra hans tid i, i Lønby og, og Nordsjælland. Ikke? Og det er det her tekniske spil, og det udfordrende spil, og det elegante spil på en eller anden måde. Ikke? Altså, så, men det er klart, at det bliver også spændende at se, hvor meget han går på kompromis med de her ting. Øh, skal der nogle gange, øh, uden I øvrigt at sætte i okay, den kasse, skal der nogle gange bare øh, brages nogle bolde langt på en Cornelius eller en Yusuf, og ind i boksen, og der skal slå, og der skal... Fightes og kæmpes, og det er sådan, jamen så, så må det jo også være sådan. Det er jo fodbold, det er jo resultaterne trods alt, og jeg tror, at specielt i en der kan vi jo godt blive enige om, at det... Lad os nu lige komme videre fra den der pulje. Der er det altså resultaterne, der tæller til at starte med. Og hvad øh, i forhold til, til et resultat i, i kamp 2 her? Hvad, hvad tænker du der om, Nå, men altså, der er en tvivl om, at kan vi får et point? Så, så, så, men i den er jo, hvordan kampen udvikler sig. Øhm, så, jeg ved så, godt, så, det er meget, det, igen, som jeg siger. Meget til at blive spurgt. Øh, vi kan også stå i en situation, hvor man kan sige, okay, vi skal have tre. Øh, så, men, men, men altså, kan vi få et point, så skal vi bare være glade. Altså, længere den ikke. Øh, så lad os håbe på det. Man er jo sidet to, kan man sige, eller ikke? Ja, man har jo anden sit, så man er jo også på ud til at gå videre. Men gruppen's sidste kamp for Danmarks vedkommende, det er det er kamp mod Rusland. Og selvom vi på det her tidspunkt igen igen er ude i noget og der kan være nogle skader, og der kan være noget karantene og så videre, så er vi nødt til at dykke ned i den her kamp. Det er jo gruppen's nøglekamp i forhold til hvem der skal videre på den her anden plads. Rusland går ikke ud fra, I kender super meget til. Men øh, de kvalificerede sig jo sikkert til, til EM-slutrunden ved, ved at ende bag øh, Belgien i kvalifikationsgruppen. Og for tre år siden, der var de en straffesparskonkurrence, der skilte med fra en semifinal. Hvor, øh, hvor står vi hen i den her sidste kamp? Altså, man er jo favorit, man spiller på hjemmebane. Hvor meget har hjemmebanefordelen, at skulle sige, i sådan, en, øh, i sådan en sidste og tredje kamp, der skal afgøre? kan vi håbe kan på at den har at det der der der, der den noget til vores fordel kan det være det, kan det, det være kan, den faktor der det, er faktisk viver den ja det kan det jo altså, som som selv siger nu jeg kan ikke lige sætte de to op mod en anden men, men jeg vil da stadigvæk sige at vi, vi går ind som som som mest alene svæve samtidig med at vi så har hjemmebanen Øh, vi skal spille os videre for gruppen. Øhm, og, og, og det er lidt de her forventninger, vi har til, til det her landshold her nu, og vi har fået igennem deres præstationer og deres resultater de seneste par år. Jamen det er, at vi går videre. Altså længere end den ikke. Og, øh, og det, skal de kunne, det skal de også kunne være under. Øh, og og, og, og det, de forventninger, der, der, der kommer til dem, og der er kommet til dem, og det er jo den succes, de har været med til at skabe. Øh, men jeg synes også, at, at, at de, altså, som vi også har været ind på, holder det ligner også nogen, der bare nyder det. Altså nyder det forventningspres og nyder at stå i de situationer, hvor man måske tidligere har set et dansk så der, der har været måske knap så trygge i det, der, der, der synes jeg virkelig, det virkelig, at den her gruppe her, de, de nyder faktisk, og har den store tro på, at det her, det klarer de også. Men hvor skuffende vil det så være, hvis, det er, at man, hvis man så ikke når det? Fordi altså, hvis man ender træer i den her gruppe her, så har man jo en lang sværere vej til, til at gå videre. Hvor skuffende er det, hvis man ikke formover at blive to i en gruppe med, med Rusland og Finland, som, som de hold, man skal konkurrere med? Ja, det vil være skuffende. Fordi du simpelthen ser... Altså, Danmark... Jeg, jeg kan ikke lige tage den på stunden, her på, hvor, hvor det ligger på verdensanglisten, men det er jo... Jeg tror, de var rangeret i power-ranking som værende toer efter Belgien. Øh, ikke på min power-ranking, skal det siges, men på... Øh, jeg tror jeg kan ikke huske, om det var øh, The Guardian, eller hvad det var. Øh, men ligefrem toer. Ja, det er vildt nok, ikke? Er det deroppe, vi ja? er? Ja, det vil tiden jo vise, men... Øh, nej, det ved jeg sgu ikke. Altså, øh, jamen, vi, vi læner jo vel op af de resultater, vi har set igennem de sidste mange år, og vores dan danske fodboldhistorie, og, og, øh, og nutidens form også. Altså, øh, så det, det er jo en blanding af det hele, der gør, at vi godt kan tillade os at, tillade os at have store forventninger, så synes jeg, fordi... Øh, det er, jo, det, er jo egentlig, det er jo vildt nok, at vi skal sidde og diskutere altså, i forhold til Rusland og Danmark og sådan noget, men, men nu scrollede jeg også lige igennem de russiske spillere og sådan noget, Der det, det er sgu ikke så mange af dem, jeg kender altså egentlig. Øhm, så, så ja, som du siger, altså en gruppe med Finland og Rusland og, og Belgien, og så skal vi sidde her og sige, at den skal Danmark bare videre viderefra, men, men det skal det jo, sådan er forventningerne. Det, det, det, men dem har de jo selv bygget op, og dem har de jo selv, det, er jo de, det kommer jo af de præstationer, de har leveret, så det er jo bare, det er jo godt gået, og det er jo positive forventninger, altså. Fordi øh, vi synes jo, det er fedt, at vi er så gode. Ja, og man siger, det, det er netop som du siger. for det er jo vel kun positivt, at man har det på den måde. Kontra at man går ind til en slutrunde og føler, at man nærmest kun kan skuffe. Altså, det er vel kun... Øh, det de er de vel også selv klar over, at de skal videre fra den her gruppe. For ellers er det skuffende. Ja, det tror jeg helt sikkert. Og, og, og et eller andet sted, så tror jeg... altså det er jo deres egne forventninger. Altså, de, de, de kan jo også godt selv mærke at den her stemning, der er kommet, og, ja. og, og den her følelse af, at okay, det er nærmest lige meget, hvem fanden vi møder, så taber vi ikke. Det er, ikke altså, klart, det, det, det, det, det er jo Det er jo vildt fedt at se, og, og, og det, altså, den måde, de, de spiller kampene på, det er jo, altså, spillerne, de, de har... Selvom der måske er kommet lidt småjusteringer fra Kasper til hold og sådan noget altså de er jo ikke gået på kompromis med mange ting og de er jo ikke bare sådan at de bare åbner sluserne og så målene bare ham øh, ind. altså det er jo det er og spillere det er spillere med høj topkvalitet og øh, og det virker bare som om at de øh, ja men det, er helt, det skal det er være helt rigtigt det er helt rigtigt som du siger selvfølgelig vi vi vi, vi også jo også i det som de som som de viser og det de siger og når de siger at vi for eksempel efter kampen, at der var lidt skuffelse og spore, ikke? så det måler vi dem jo også, og holder dem op imod, ikke? altså at de, at de faktisk godt forventer, at de kan være med og, og måske endda leverer endnu bedre, og så, så holder vi dem op på det, og, og, og det er jo noget, som vi... Altså, det er jo det, der det er... Jo det, der er der er det rigtig sjovt ved, ved at være i den danske fodboldverden lige nu. Det er jo, at vi er så gode, så det er de her positive forventninger, og spillerne tror på det, og fansen tror på det. Vi tror alle sammen på det. Så, og på hjemmebane i parken, altså simpelthen plus. Så, jeg tror jeg også bare, der er spætten. Ja, der spiller, er da spiller, spiller det er også helt klart spiller for spiller ja. bare hold altså, Og de andre hold kan jo også godt se de resultater at, at, at man har levet i så mange år det er spillerne Eiersen italiensk mester smiled der bare i både i Premier League ifølge. Og så ville det det der så... lille specielle, som de altid snakker om længe, med det der sammenhold og det, den danske gruppe der der har været helt siden uge øh, tiden også og sådan nogle ting, ikke? Og det er også et ekstra plus, altså, det havde I også... den i, havde i den i 18. I forhold til den trup, som du blev siddet fra på, sorry, jeg lige knider det igen. Mm. Ja, men den led et stort knæk der, ja, altså der røg men... moralen fuldstændig. Men havde jeg også, altså hvordan var, hvordan var fornemmelsen op til den slutrunde i forhold til, hvordan man ville gøre det der? Fordi der var det jo, det, det kørte jo også meget godt. Jamen det gjorde det jo, og de, det har jo også været udtalt mange gange, og det har, og der har, også, det har også været et stort fokus på, altså indad på landsholdet, at det... At, de, at, de skal kunne, altså, at menneskerne skal kunne fungere sammen både på banen, men selvfølgelig også uden for banen, fordi man tilbringer enorm masse tid. Øh, og så tror jeg også, det er måske lidt tilfældigt, at faktisk næst stort set alle i den gruppe, der er der nu, nu er der så nogle nye, siden jeg var med, og dem, dem kender jeg ikke så godt, men, men sindssygt sociale mennesker, øh, meget behagelige mennesker, en god præstationskultur, som der er blevet skabt. Altså, og det, det, er noget, det er noget, der har taget tid at bygge op, men sådan som den er nu, jamen, så, så er den altså bare stærk og det vil være et plus for dem. Og nu kan jeg jo nærmest høre på at i regner jo med at Danmark ender på den her anden plads. Så, så jeg går ud fra at nu i munden på jer, ja, men at, at, at de vinder den her kamp her. Ja, det det det forventer. Jeg. Ja. Hvor langt hvis vi skal tage det steppet videre, hvad er så et, hvad er succeskriteriet så for et dansk landshold til det her EM? Og der er selvfølgelig igen nu her der er noget med noget. Der vil altid være nogle overraskelser og hold, man så skal passe mod og så videre. Men hvor langt skal det danske landshold nå i forhold til, at man kan sige, at det har været tilfredsstillende? Fordi under øh, slutrunden i 18 der ryger man ud til Kroatien. Det var vel skuffende i forhold til den måde, man røg ud på. Men, men hvor langt skal det her landshold i, øh, i år nå, for at man kan sige, at det var sgu okay? Jamen, det synes jeg ikke, man kan sige, når det er en på den måde. Fordi på samme måde, som du kan tage på straffespark til Kroatien, så kan du også tage på straffespark til, til et hold, du, øh, altså, hvor det er bare har ligget og, og vippet, og, og, og lige så snart det bliver det der knald- eller men så er det uh, de små marginaler, og, og, og nogle gange så oplever du, du har de der små marginaler der, og så ender du med at blive uh, vinder, fordi at, at, altså, så er du bare et hul hvor det hele det bare spiller, og så har du bare den der tror dig i holdet, og at, at så, okay, så det kan skulle lade sig gøre det her, uh, og, og, og det er sådan nogle små marginaler, der kan gøre det. du kan vinde en, en, en heldig, i uh, kamp, uh, 1-0 eller 2-1, og det kan være nok, til at du kan tage den hele vejen, uh, så so, so, so, so det er svært at sidde og spørge, jeg, jeg har ikke, uh, altså, Først det her, vi skal ud fra gruppen, og så må vi tage den derfra. Hvad med sådan noget som, nu tænker jeg bare på det her med lejerkuler. Altså man har været samlet på det her tidspunkt i, i nogle uger, og man har også den her optagt. Hvor meget kan sådan noget gå ind og, altså det er ikke fordi det kan påvirke, det er ens for alle hold, men, men hvordan, hvordan arbejder man med sådan noget, når er, der, der kan gå lejerkuler i sådan en trup? Altså stemning, træning, hvordan, hvordan er det? Jamen, det tror jeg bare, det man trænet i efter så mange år som fodboldspiller, og specielt de her drenge, som har været så meget med med landsholdet, og nu har de også i deres respektive klubber været igennem nogle coronaprotokoller, tror jeg også, som har været ret strenge, ikke? Altså, så det, det er noget, man lærer, men det, det er selvfølgelig noget, der er fokus på. Øh, men nu kan man sige, nu er de også i Danmark en stor, tid, en stor del af tiden her øh, til, til sommer, ikke? og det er i, i vand, der rammer os noget op, på, op i Helsingør, så det vil, det vil helt sikkert også være en fordel for dem, men, men så, så, så legerkuler, det, det er jeg sgu ikke det er så bange er for. Bange for. Ja, ja. Hvad var det Kasper, der har stødt inspiration også, det var og Humboldt her, og, og de andre de klarer det med at være sammen så lang tid, tror jeg, så, så er der stor fokus på det, Kasper, ja. i forhold til at, at, at sørge for, at spillere de har det godt og... Og, og de kommer til at bare isolere sig på værelserne, fordi det er netop det, der skal bære dem hjemme. Ja. Men du nævnte selv det her med, at det, at det bliver spillet i Danmark. Jeg, jeg sidder et eller andet sted og tænker, at det for, for, for spillere er ærgerligt, at det bliver spillet i Danmark, fordi at de ikke kommer ud på... Altså det, det er trods alt i min optik federe at spille på Wembley, federe at spille på, på de store stadions, kontra og spille hjemme med fans. Ja. Tager fejl? Ja, der tager svejt. Ej, det er... Ej. <laughs> Fordi det er på hjemmebane, og der Ej, er fans og osv. Det kan nok ikke skrives meget bedre end en slutrunde på, på danskrunde. Det andet er vel også, med, at de nærmest har mere frihed, end de har haft det seneste, det ja. seneste år, ikke? Så det er du måske bare... Så den, øh, den pakker jeg bare sammen med. Jamen, øh, det gør jeg. Jamen, så nåede vi også til, øh, til hvad hedder det podcastens ende. Vi har optaget i næsten en times tid og komme omkring danske trupper og deres modstandere, og det var så det her første optagtsafsnit. I næste optagtsafsnit, der vil vi kigge på de andre lande, og de andre puljer, hvor vi vil gå igennem nogle af favoritterne, og hvem, øh, hvem man har til at gå hele vejen, hvem man har til at overraske, og hvem, øh, hvilke spillere man skal have i kicker, og, og så videre. For nu der vil jeg bare gerne sige tak til, øh, til dig, Martin Wiengaard, og til dig, Marc Det var en fornøjelse her med, og jeg glæder mig til at snakke diskutere mere fodbold mere under slutrunden. Bliver fedt. Og blive klogere på ja, alt hvad der kommer til at røre sig derude. Og til jer lytter, vi vi høres ved.